Antxeta irratia So kirola. Antxeta irratia Giroletik saioak. Arratxaleon entzule, ongietorri, antxeta irratira, larrogeita beratzi puntu zazpi, edo larrogeita mar puntu ostirrati frekuentzietara, baita antxeta media.info gure webgunera. Urriaren irua da gaur, ostirala eta ostiralero bezala noski, bebi dasoako kirolaren berri izango dugu, antxeta irratiko kiroletik saioan. Eta asteburu honetarako aktualitateari begira, gaur futbolarekin ekingo diogu kiroletik saioari. futbola, kiroletik saioan. <totipa> Futbolean esan bezala, bigarren mailako Marinho abere lehen garaipena lortzen ari da... Igande go izen. Antxoengo gazte berriak talde hartuko duten eskek, landetsan igandean goizeko amaiketan. Young, Joan den astean lehen puntua eskuratu zuen Marñook Kantabrian reozin taldearen etxean bina egin ondoren. Puntua dauka beraz talde irundarrak eta hiru berriz zigandeko aurkariak irabaziz gero, gazte aurreratuko luke beraz, marinok, xailkapen nagusian, igandean, goizeko amaiketan izango da beraz, marinoren eta gazte berriak, nafarren arteko norgeiagoka. So Real Unioni dago kionez, hasteko aipatu hasteazkenean federaziokopako lehen kanporaketa genitu zuela. Utxetabi galdu zuten Txuribeltzek Galen Balmasearen kontra Alaere Joan Ekoan utxeta hiru nagusitu zirenez kanporaketa gaindituz dute irundarrek Gasteizko aurrera e, aurrerarekin neurtuko dituzte indarrak urrengo kanporaketan Eta aligari dagokionez, beste filial madrildar bat izango da hurrean igandean, Real Unionek. Getafe beri egingo dio bisita, igande eguerdean, aitor zulaikaren taldeak. Martxa hartzen asia da Union, azken jardunaldian, bi eta huts irabazi baitzion atletiko beri estadion galen. Ogeita bos minututan hartu zuten bi goleko abantaietxekoek, galanen eta joan domingezen golei esker. Bigarren zatian lan handia egin zuen unionek amantaiari eusteko, eta nahiz eta ikuskizunak eta erasoko jokoak bera egin, sendo utzizion unionek amantaiari. Defentsako lanari eta esperientziari esker, partidaren hasierako eraginkortasunari, etekin aterazion aitor zulaikaren taldeak. Ikusleen txalo zaparra txuri txuribeltek, partidaren amaia. <girrisa> Life's a game made the... Guztira, eta berdink eta bat lortu ditu Real Bionek orain arte estadion jokatutako partidetan. Esan daiteke beraz, txuribeltzak indartxu ari direla etxean. Hala ere, aitorzulaika entran atzaiak, prentxe horrekoan azpimarratu zuen, joko aldetik behintzat etxetik kanpo partida hobeak obeak egindituztela. Aitorzulaika! Ba, ba, behira, em, emaitzei begiratuta, emaitzei begiratuta, ba, ikusten da Real Union momentu honetan galen ondo dagoela, ezta? Baina joku aldetik, joku aldetik, zubietak endute nikustegut, joku hobeago egin digula inkluso Hueskan eta Toledon. Bueno, ratxak izaten dira futbolean, baina nahi duguna da lortu, batolone izan genuen jokua, ba, galen izatea, edo Hueskan izan genuen jokua hemen izatea, ezta? Egia da, emaitzak onak dira, baina joku aldetik, Bagian jokatu dugu gobetego etzetik kanpo eta Amainu. Horrek zer esan nahi du? Ba, ohetzego gauza daudela eta horren bila joango garela, ezta. Sarien gauza gobetzen aldean ditugu. Emaitza onak den jarraituko dugu. Aukera gehiago izango ditugu intentsa horretarako. Eta etzetik kanpo emandako maila horri jarraipena emanez gero, Getafen irabazteko moduan izango da Real Union. Eta hiru puntuak lortutako balitu xalkapeneko goialdean finkatuko litzateke talde Txuribeltz. Aitor zulaika, kala ere, ez du, hurrengo partidatik arago begiratu nahi orain gozu dintzat. Aitor zulaika. Ba, norbatik esan dezake kanbotik ikusita, azkenengo partidutan emaitza honak direla, ba, bueno, e, ratxa, ratxa bat, bueno, ratxabat hartu dugula ezta, baina niz naiz ze temoietan e, sartuko. Ozea, nik etorkizuna lehengo egunean emenezan nuen berdina da. Egunean, egunekoa. E arrazoi dezberdinagatik, deno da azkigun arrazoi dezberdinagatik, guan berdugu, egunetik, egunera, eta bide horretan jarraituko du. Eta etorkizunari, montonetan ez diot e, behiratuko, datorren igandean amabitatik, aparte, e, ez daiz, aratago jongo. Haneidot e, da moduan, atzo galdetu zinela lagun batek, ze partidu da eskesu eurrengo azteetan, eta bi bakarri neskin, jeztafetak, fenabrado, osea, esnekin, osea, egia da, benetan, e, urduan egia da, ba, egunetik egunera, Eta horrein jeta feinbetsatu behar dugu. Futbola alde bat erautzigabe, orezko erregionalean, bebi eskualdeko derbia izango da, biar arratsaldean. Goiziritsi da Real Union Beren eta Onda Ribiaren arteko lehen partida, laugarren jardunaldian aintzuzen ere. Biar arratsaleko iruterrietan, Esta i izango da hitzordua. Lear handiarekin iritsiko ira bi taldeak derbira. Puntu bakarra lortu du orain arte ondarbiak hiru partiadetan eta bakarra ere ez Real Unioneek. Tale gazteak dira biak eta ez dutez denmoraldia ondo hasi. Beraz derbia irabazten duenak Bakor begiratu izango dio etorkizunari besteak ordea nahiko ilun izango du momentuz etorkizun hori Eskubaloia giroletik saioan. Eskubaloian horrezko bemaiak etena izango du azte buronetan Errege kopako partia izango du ala ere bidazo airunek Bailaolideko huerta del rei pabilloian ariko da berriro ere bidazoa atletiko bailaolideen kontra Biarr zortziterrietan izango da kopako lehenengo neurketa eta Liari begiratuta joan den larun batean lehen garaaipena erdietsi zuen bidasoahiruneek. hogeita ama eta hogeita bi irabazi zuen Maristas Algemesi ahul baten kontra. Bidasoak ez zuen partida da egin, baina nahikoa izan zuen la ere valeenttzeako urkaria gainditzeko. Nola nahi ere, argi gelditu zen hobetzeko asko duela oraindik Fernando Bolearen taldeak. hala uste du behinzat jon askue zentralral horiotarrak. Joan askue. Bai, e, azkenean! Ba, goiko Postuta Beira ahindako talde bat da. Lehenengo partidoetziean ba pixka sorpresa zarrapatu zigon. Ez gain onuspe ba ola junto sanikan partidoa azkenen galdu. Valladoliden ba, ikuste puntu baliotsu bat lortu genula baino ira hasteko aukera geuki gen da. ba igual puntu bat galtzia litzake. Ta gaur ba erakutsi deu ba dakaun taldeoria da, dakaun potentzial hori ba ba aprobetzatu da etxeako partidutan batez ere ba, Ira, zinber ditugu la partiduk. Baitare, afizi ba, joan aurren lehenengo puntua lortzia garantzi zua izatea, eta jaz, taya ta lortu dugu hori, da hemen dik aurrea, bagello. Hala, ere, kanpotik ikusten da, asko duzuela, hobetzeko, ezakite, no ikusten duzen taldea? Bai, ba, askenen, ba, talde gehen txuna berrila da, alkar ulertzeko, ba, nahiko komen izan ditugu, oain, asigea, pixkanaka, pixkanaka ulertzen, eta nik uste, ba, danok, perfezio ja ulertzen egunen lortuko dela ba, ba partidu oso onagia da, partidu kompletu gutia. Ordu arte ba lanen jarraitu da ba, puntu horta iritsi arte gauzako betu. Gaur bigarren zatien batez ere ba ikusi da jokalari askok banaka aukaten maia ez da ba, hainbat jokalditan, baina gero Banaka ez dira eh, partidak irabazten eta talde sendo osatu berra dagozta. Bai, azkenean gure helburua da defensa oso indartxu bat lortu. Ta kontratakiakin ba, aldan arazo gehienak, hendu gero erasuan. Mi e, guztairak utzi deula alkarrekin ba, ba, ondo ba, jolasteko taldea da kaula. Ta hori, zuk esan bezala bat, eze bigarren txatin ba, behalek baitare nekatuago zeuden da gu kontratakek aprotsatu ditugu eta marka gailun aldegin da. Horsek gustua. Ah, lehenengo emaitzak eh, ba, bueno, hasiera ez da ona izan, baina hala ere tale favorito zarete igoera lortzeko eta nola daramazu ba favorito paper hori. Ba igual favorito rol horregatikan hasi deu temporada ba puntu asko utziz. Azkenian ba Jarte izuenen favorito rola, edo Google gehu jarte gure buruai favorito rola ba, presillo bat da. Eta nik uste ba, horren eraginez galdu genula lehenengo partidua etxen. Ta, bueno, nik uste ja, lehenengo 2 puntu kemen eskuratuta, ba, lazaizio deengo ala aldagela, ja, biarrori gabe, puntuatzeko biarra beti dago, baina bueno, lehenengo 2 puntuak lortuta ba, asko sobeta. Eta pertsenalki ezakit eh, lehenengo aliz, eh, bueno, aso aligan, demoradiosoa jokatu ondoren aurrera pausa zen eta aurten pena izan da berrirore orrezko B mailan aritzea zuk nola hartu duzu albistea eta nola ikusten duzu burua aurtengo erronkarako. Hombre, a esperantza ba gendu nasoalen ateratzeko baino erabaki hartu nun geatzeko, gauzako gausako lateradia ta hartutako erabakirekin ba aurrea, aurrea jarraitu behar da. Ikusteu bataldian nivela oso nadala, dala, ordun ba, gure helburua berriro gora iotzi baldin bada, ni oso lasai nago hemen geatuta. Taori ba lan temporada honen aitzia ba berriro haso baldi gaitzutzen do. Agin eskerion. Bale zure. Estatuko lehen mailan tolas tolosaindarchuaren kontra jokatuko du Bihar Hondaribia Escualoiak. Seiter dietan izango da partida, Tolosako usabal giroldegian. Aurkari zaia izango du urrean, Biki de taldeak. Besteak beste, joan den urtean, Bidasuarekin, Asobalen jokatu zuten, urtziotegi, Asir Aramburu, Daviz Ekaitz Mujika eta Itor, Diaz ari dira, aurten Tolosan jokatzen. Hirugarren partida ere, galtzeko aukera, handia izango du beraz ondarri eta esan joan den ingandean, hogei eta hogei zazpi galdu zutela berde ketxean ondartzan. Zumaiako... Pulporen kontra 0 punturekin beraz, txelkapeneko azken aurreko tokian dago Onda Ribiasku baroia. <totipos> Maia bat berago, Euskal Ligan Onda Ribiaren tokia hartu du urtean bidazoaren filialak. Joanden urtean, irungo gaztiak zenak, aurten HTA Express bidazoa izanarekin jokatuko du. Ondo hasi da gainera Pedro Salzeoren taldea. Ogeita mar eta ogeita iru menderatu zuen igandean bilboko loyola indautxu. Igande honetan berriz gazteizen jokatuko du Pedro Salzeoren taldeak amaikaterrietan gure hau taldearen kontra. Antzataiakia! Entzun, zan, aia elakor Ola ola la jarraian, la bat ligan, la izango den la la la la la la la Asteburu honetan eta esan joan den igandean denboraldiko lehen partida galduzuela hendaiak Sanmedar liderraren kontra. Hogeita hamaika eta hogeita sei galduzuten hendaarrek, baina behinzat defentsako bonusaren puntua bildu zuten ErBrekin jarraituta Euskaligako bigarren mailan bigarren jardunaldiko partida jokatuko du bihar, Zaisa irun rugbi taldeak. Arratiko, Zekorrak talde bizkaitarra hartuko du bihar goizean, goizeko amaiketan, playa zelaian. Aurreko jardunaldian, porrota estua zuen irunek. Ogei tabi eta ogei galdu zuen Bilbon, universitarioaren kontra aurten estatuko errubi kategoriak birmoldatu egin dituzte, eta aurretik esan bezala, irunrubi taldea Euskaligako bigarren mailan maianariko da. Maitenizean nizean, Superdivizioko ligak martxan jarriko dira, asteburu honetan. Lekaeneako oneskik bihar bertan jokatuko dute lehen partida da. Galizeako artealeen etxean ariiko dira bihar arratsaleko bostetatik aurrera. Mutiak berriz datorren astean hasiko dira superdivisioan. Baina leago, Europa mailako ETTU kopako bigarren fasea jokatuko dute Belgikan. Bertan, Belgikako, Luxemburgoko eta Errusiako taldeak izango dituzte aurrean. Eta aurrengo fasera pasatzeko, Lehen bitaldean artean gelditu beharko du talde 300rak. Euskal Irakiak Antxeta Erratierekin Irunen 89.7an. aurrera jarraituko dugu kiroletik saioan eta trialalzina aipatuko dugu, dato zen minutu hauetan joan areio zit egin barhar dugu noski, nahiz eta ezin izan dioon munduko kopako sailkapeneko bigarren postuari utsi. Hala ere hirugarrena lortu du, podiumen izan da beraz munduko kopan. Bostgarren tokian bukaatu zuen igandean munduko kopako azken proba Areitiok kan bere eta bertan lau onenaek jokatzen duten superfinaletik kanpo gelditu zen, denbora aldi osoan, lehen aldiz gainera. Riko Eko Eko Landarra aurretik izan zuen, beraz, azkentza erikapen orokorrean, irugarren engelditu da Areitio. Abel Mustiel esaraguarra izan da atxapeldun, munduko kopako bost probak, irabazi ondoren, Riko Eko Eko Landarra bezala bigarren, eta hirugarren jon Aretio ondarri biara. Zerialzina eta munduko kopa, alde batera utzi gabe, esan gorka susperregi ondarri biharrak urteko probariko honen agin zuela hanberezen, munduko kopari dagokionean behintzat. Hogeita gelditu zen azken proban, eta ondori hoz bere erregulartasuna dela eta selkapen erokorrean, hogeita laugarren postua eskuratu du gorka susperregik. Piraguzmoare aipatuko dugu, goratuko duzue joan den astean. Santiago Tarrak elkarteko John Moreno palista ezagutu genuela. Munduko txapelketan ariko zela aitzaki hartuta. Baren emaitzare aipatuko dugu noski, munduko. Ama tokian selkatu zen irundarra joan den ostiralean. Junior maiako maratoi proban. Bosgarren izan zen Europako txapelketan. Ama munduko txapelketan beraz demoraldi bikaina izan da. Jon Moreno palista irundarrarentzat Likes Bago besterik ez eh, arratsaleko Arratxaleko zeiterdietarako eta lehenago judoa ere aipatu behar dugu biharko lau judo elkarteak berrogeita hazigarren zamartzial judo lehiak eda antolatu duelako Artaleku kiroldeian izango da goizeko amarretan abiatu eta bertan berreunda hogei judo kekizana eman dute dagueneko txapelketarako eunda iurrogeita mar kizon eta berrogeita mar emakume izango dira. aurten gainera lehen aldiz Espainiako Supercopa mailaren probetako bat izango da, irunen jokatuko dena. San Martial lehiaketan, Kataluniatik, Gadiziatik, Espainiako beste hainbat tokitatik eta Portugaletik ere etoruko dira judokak, Euskal Herreira irunera amalau kategoria ezberdinetan lehiatuko dira judokak, Pishuaren arabera beti ere. It's going down, I'm yelling timber You better move, you better dance Let's make a night, you won't remember Bukatzeko atletismo ari patuko dugu, bihar txingudi korrika herri lasterketa, izango delako txingudi badiaren inguruan, endaian hasi eta hondarribean bukatuko da, lehenago irundik pasata, amar kilometroko ibilbida osatu beharko dute mila korrikalari inguruk, arratsaleko, laut erdietan asita. <susurren> running and running the the minutu bat minutu eskasa arratsaleko SEI terdietarako beraz mila esker esgainitako harretarengatik 6 TERDIAK gain DITUGU eta euskal irratietako berri SAIAREKIN Huziko zaitu. Taste buruan entzule eta ondo izan, datorren arte.